Gemischtwarenladen, für jeden was dabei! Hallo, herzlich willkommen zurück bei Gemischtwarenladen. Mit heute wieder einem Thema über Tiere. Und heute dachte ich mir manchmal was anderes. Und zwar geht es heute um den Ameisenbär, um den äh, großen Ameisenbär. Weil ich finde, das ist ein wahnsinnig interessantes Tier. Das finde ich einfach, also ich finde es sehr interessant, auch nach dem, was ich mir da durchgelesen habe, das ist schon ziemlich beeindruckend. Gut, dann fangen wir mal an mit einem kurzen Steckbrief. Und zwar, der kann bis zu 2,10 Meter groß werden, also gesamt mit Rüssel. Das ist ja eins der großen, beeindruckenden Dinge am Ameisenbär. Er hat im Grunde sowas wie einen Elefantenrüssel, nur dass der eine andere Farbe hat. Und direkt vom Kopf, also so wie unsere Nase, nur 30, 40 Zentimeter länger könnte man sagen, die geht dann direkt nach den Augen so weiter vor. Kann bis zu 30 kmh laufen und bis zu 50 Kilogramm schwer werden. Die Lebensdauer unterscheidet sich sehr, also in schlimmeren Fällen wird er nur acht bis neun Jahre, kann aber bis zu 20 Jahren alt werden. Ja, äh, seine Ernährung ist, äh, wie man im Namen schon hört, Ameisen und Termiten, Feinde Pumas, Schlangen, Jaguare und der Lebensraum in Mittel- oder Südamerika, bei uns lebt er leider nicht. Gehört natürlich zu den zahnarmen Tieren, weil er ja die Ameisen einsaugt, so Schlupp äh, schlup oder so ähnlich. Ähm, und hat eben diese röhrenartige Schnauze und eine lange Zunge, um die dann so aufzulecken äh, ja, auch. Ne? Ist tagaktiv und lebt in Gras- und Savannenlandschaften eben. Die Zunge kann bis zu 60 cm lang werden, hat damit äh, eine der längsten Zungen, die Säugetieren haben und hat nur 10 bis 15 mm, also ziemlich schmal und schlägt bis zu 16 Ma 160 Mal in der Minute zu. Also Ameisen und Termiten kann er die da. Und die bleiben dann am Speichel hängen und werden beim Einziehen äh, von der Zunge im Mund abgestreift und wandern dann in den Magen. Lieblingsnack, könnte man sagen. Obwohl sie, wie gesagt, auch kaum was anderes fressen, vielleicht noch äh, Termiten oder so, aber ja, was gibt's noch zu sagen? Was glauben Sie, wie viele Ameisen frisst der pro Tag? Also ungefähr, maximal, ja. Das sind oft bis zu 30.000 Insekten. Und wenn ich mir das überlege, also eine Ameise oder eine Termite mal 30.000, das ist schon ganz beachtlich, finde ich. Aber die Ameisen sind nicht wehrlos. Wenn sie einen Ameisenbär kommen sehen oder hören, dann setzen sie sich auch durchaus zur Wehr, laufen ihm dann rauf auf den Rücken, aufs Fell und greifen ihn dann mit, sein, mit ihrer Ameisensäure an. Und das greift auch den Ameisenbär an auf längere Zeit. Deswegen es schlägt der Ameisenbär gleich zu. Also wenn er ähm, Ameisen sieht oder so, schlurp, damit sie ihm nichts tun können. Sie riechen bis zu 40 Mal besser als Menschen. Trotzdem, dass äh, die Nase auf der Rüssel ist und gleichzeitig äh, die Ameisen frisst, riecht er so viel mal besser. Dann ist es noch interessant, wie er geht. weil die laufen nicht so wie wir oder andere Tiere auf den Ballen von unseren Füßen oder Pfoten, sondern sozusagen auf den Fäusten. Das heißt, die machen das so zusammen, wie wir eine Hand zur Faust machen können und laufen darauf, dass sich die Klauen, die haben ziemlich große Klauen, nicht mit dem Boden in Berührung setzen, weil dann nutzen sie sich nicht ab, weil die brauchen sie ja... zum Graben als Ameisen oder im schlimmsten Fall als zur Verteidigung. Und sie haben auch einen recht langen Schwanz und das ist deswegen so, weil der Schwanz, man könnte sagen, so wie eine Art äh, Fahrradständer dient, weil wenn sich der Ameisenbär aufrichtet äh, und auf zwei Beinen steht, dann drückt er den Schwanz auf den Boden und dadurch kann er das Gleichgewicht halten und fällt somit nicht um, ne? Auch sehr interessant, finde ich. Dann, er schläft sehr viel, wirklich enorm viel. Im Grunde gehört zu den Säugetieren, die am längsten schlafen. Und zwar bis circa ca. 15 Stunden am Tag. Und in den restlichen Stunden, in den restlichen 9 Stunden, ähm, schlafert er dann bis zu 30.000 Ameisen. Das finde ich schon, wow, ziemlich beachtlich, ja. Und sie sind Einzelgänger, um noch kurz zur Fortpflanzung zu kommen. Das heißt, sie treffen sich nur in der Paarungszeit und nach circa 190 Tagen kommt dann ein Jungtier zur Welt, immer nur eins. Das wiegt dann bei der Geburt ungefähr 1,1 bis 1,6 Kilo, also eigentlich schon ziemlich viel. Und öffnet dann erst nach circa 6 Tagen die Augen. Und bis es circa zwölf Monate ist, also bis zu einem Jahr ungefähr, reitet sozusagen am Rücken der Mutter. Äh, die Mutter nimmt das Kleine also mit und lässt es nicht zurück. Und ähm, mit zwei bis vier Jahren ist es dann erwachsen. Äh, ab dem einen Jahr bis zwei bis vier Jahren bringt die Mutter dem Ameisenbär alles bei. Und das ist eigentlich auch ganz okay, weil mit vier Jahren Wie gesagt, also sie können 9 bis 20 Jahre werden. Von dem her ist das eigentlich ganz, ganz gut. Und das war es auch schon wieder. Heute mit Gemischtwarenladen. Danke, dass Sie dabei waren. Und ich habe es spannend gefunden. Und bis nächste Woche, worum es da geht, verrate ich noch nicht. Auf Wiedersehen. Tschüss.